Jada munduko biztanleriaren gehiengoa hirietan bizi da. Hiria gure egungo gako handienetako bat da. Askotan ez diogu horretari jartzen, naturaltasunak ematen duen ziurtasuna dela eta. Gerta gehiago ikusten dugu bere baitan gertatzen diren prozesuak erabaki horrak direla etorkizunerako. Baina zer dira hiriak non dididaz, noraaz, gako guztiak gau hausturometabolikoan. Gabon entzuleok, eta bueno, arrastion ikusleok. Izan ere, gaurko honetan, saio berezia egiten gabiltza algortakoa ase barri elkartetik, lehenik eta behin eurei eskertu nahi diegu lekua utzi izana, eta gero azaldu behar dugu ere apurtsoa, mugitu garen oraingoan, segaitik ez, ez gauden oiko legez ironla erratiko eta, ba, Bueno Gaurkoan mugitu garona, algortara, getxoko batera. Y son el getxo en mansen historia en gertaturiko lehenengo pelotazo, esan le bueno, Euskal Herri en lehenengo pelotazo eta taoraetik irigintzari buruz hitz egiteko ona etortzea erabaki dugu, ezta. Baina bueno, y buruz hitz egiten hasi baino lehen, va ba, bueno, irigintzaren oinarrean dagoen iriei buruz berbagiten hasiko gara, está volca. Bai, izan ere, bueno, entzulek dakiten bezala, guri txapa gustatzen zaigu, es orduan, ba, e, irigintzaren inguruan berbe egitera korduan, pues bueno, azial genuen, hainbat momentutan, es, gure irratzaioa, baino, bueno, nora jungara, ba, asierara. Hori, mesopotamiara, ez da? Mesopotamiara, eta hare urrutiago jungaitezke, bai, es. Izan ere, pues bueno, azkenean, e, noiz agertzen dira hiriak gure, gurean, ez. Hasi e, bueno, ba, eran ematen da, irabiltza neolitikoarekin, ez? hori da guztiok ikasi duguna, momentu batean ba, gizakiok ikasten dugu ba, nekasaritza, beltantza eta abar, eta horrek aukera batzuk ematen dizkigu ba, aukera berri batzuk ordura arte, ba, existentziren nomadak ez eukatenak ez ba, zigurtasuna e... jaurtero hor eukidezak ez zuz zigurtatuta, ba, genari bueno, ba, haukiko duzula leku horretan bertan mantendu harren ez da esan joan behar beste lurralde batera hori da, ba, ikasi ikasizan duguna ez? E, eta oraindikan ere ba, geografia eta historiako ikasgaietan ematen dena Hala ere, azkenengo garaietan ba, da, ba Ateratzen ari dela ipotesiz berriak, ba, nukleoseat batzuetan, bereziki emankorrak ziren nukleo batzuetan, ba, gizaki, aintzinako gizaki joiek aukera aukizutela zeden terizateko. Abelta intza edo nekazaritza agertu baino lehenago. Izan ere, buz, ba, bueno lekoek baba ziren beresiki emankorrak, orduan aukera ematen zuten, ba, kanpaleku edo eraikuntza 5, batzu, izateko, bai, 5 eh? batzuk egukitzeko eta hori dela eta sedentarizazio prozesu ba goiztiar horren ondorioz orduan ikusi zuten beraien e, inguruan pues e, letrina kegirakoan edo beste hainbat e, kasutan orduan konturatu ziren Ba, eh, germinazioaz eta beste hainbat prozesutaz eta orduan sortu zen eh, nekasaritza, ez? Eta ez, geroago. Beraso, bapur bat, oioa eta rautza arteko paradosaren moduko da, ez? Hori da. lehenengo neolitikoa edo lehenengo hiria, ez? Hori da, ba, e, gaur egun historiografia e, badago salantza hori. E, Batesbe, salantza hori agertu da e, katal juyuk, e, katal astarnak topatu zirenean izan zelako nunao catalhuyukagian bueno claro es que gatzeko. bueno gure entzuleak badakizuodei oso adituak direla ordan gehienek ez dute behar baina bueno, esango dugu beste batzuentzako Igual ba... publikoari gaidetu dio esia Claro eh, Turkian dago dela es Anatolian eta eh bakatalhuyuk izan zen aintziniako hiri bat mm, Ea zela 8000 bislan le inguru izatera, ¿vez? O sea, pentsa desagun, bueno, garairako sondo dagoela, ¿es? Gaur egun, bueno, 8000 bislan le, bueno, berango jaia duko dorrado. Eh? Claro, ordan, bueno, gaur egun agian gure perspektibatik 8000 bislan leko hiri bat, bueno, txikitsua. baina Baixo, bueno, garaiortarako eh hiri potentea izan, eh e, pentsatu behardugu Christaurreko 8000 garren urtean sortzen den hiri bat dela. Eta ailegatuzan eh bueno, ta ainbat Milaka urte e, bizi da zuen, Kristo ba, horreko e, bost mila aspiraungarren urtean ba, zute batek, ez eten eten aldi bat eman zionean ziibilizazioi. Eta zute horri eskerak, geologe naur egun hobetokortu dezaketez da. Ka hori da ba, batzu bat desgrazia batzuen zori gaitza beste batzuen aberasttasuna da beti dezala ez. E, eta katalcoiuk hiri oso kuriosoa da ze estratu zaharrenetan hor ba, planteatzen da ez ez da ikusten e, nekasaritza edo abeltzaintza azta erraik horregatik ez jartzen da salantzan ze puntutan sortu zan e, ba, sedentarizazio prosesu hori eta horren nola eragin izan zion, ez, nekazaritza edo abeltzen zaren sorrerari. Eta, kuriosoa da, beste gauza batzuen batzuen gatik. Ze, iria da, hiri... Gutxines bere eraikuntza molden gatiketa iri oso berdintzalea zela esan dezakegu Ese goen eraikin berezirik ez goen dago... palaziorik Ese goen palaziorik Ese goen olan eraikin publiko Eta lo que ya no rekturismoari kaltea bingo dio Eta eh? lo que ya no rekturismoari kaltea Eta lo que ya no Eta lo que ya no Claro, turizaba, bueno, taher, dira, eh? claro erida Gabrogun, pues bueno Estaka, gracias Kori, que si a mairu hectarea Ha llegatuzan Ocupatzerades A mairu hectarea Etxe bakarrik Gaina ziren et lagienetzea gesean. Claro, si de nosotros. Osaltia te voy a Bai, se gainera eraikitzen ziren bata besteen pareta aprovetatuz eta eh tailatutik igotzen ziren, o esan, bueno, sartzen ziren eh, etxera etsera. Orduan claro, hor pues es que ez da ca, yeah. ez da pues, agian neguriko jauregiak, ez esari pues claro. Horreba manchas algunos se me han quecho una audela bailendea normalana, oye, no, nada, es romo coche gutxi gartzen dituzte eta claro, baño, el palacete de casco claro, Baina esan baño, esa ambesada pues auda le hirietako bat, es, pues aintzinaroan, bueno, gizarte berdintzaleago batzuk esistitzen ziren, baina, bueno, denborarekin ikusten dugu ba, bueno, e, estratifikazio prozizu bat gertatzen dela, ez azken finean ba, nekazaritza eta abeltzantzarekin sortzen dira ba, behar eta aukera ezberdin batzuk, ba, azkenean E, beste saio batzuetan ba jorratu izan dugu, es, e, nola sortzen diren e, estatuak edo segarapen eukitzen duten, Hai, ba iguraren una... programa, programan I, es, iguraren programan. Eh, aipatugen Mesopotamiaren kasuan, ez? nola uraren kudeaketa, kanalen kudeaketa, pues e, horren inguruan sortzen zen elite bat izan zitekeen, ba, estatuaren sorreretako bat, ez? Baño vaida oso adierazgarria, ba, aintzinako hiri hauek eh, sekaten biztanleria edukitzeko marjena, ez? Ba, seguen oso lotuta inguruari. Inguruak sekan eman kortasunari. zureden Amerika tetatik importatu, ba bueno, echa un tomate o artoa, es. Claro. E, dugu, ba sirela, ba, bueno, aintzinaroan baldintzak ziren oso mugatuak, ba, adibidez Mesopotamiako kasuan, edo e, bebai Indo Ibaian sortu ziren hirietan, edo e, bebai Txinako e, Ibai Horian sortu ziren hirietan, baina bueno, zuek egiteko ba, konparaketa bat, geriko ba, palestinan Palestina han kokatuta dagoen hiri bat Biblia gure gurentzulek kristabeek ondaz agutuko dute Biblia bai, kresta bai, bai. eta claro va ba, Jericón 2000 baitan leukiko zituen kalkulatzen dute adituek gutxi gorabehera dago basamortu baten erdian hor daude ba, justo ur batzuk es urputzu batzuk oso garrantzitsuak eta bueno ba recurso hidriko importanteak baina bueno inguruak ez du ematen bez bat, sekulako biztan bat eukitzeko. Konparatzen baldin badugu adibidez urren kasuan, bez? Zala sumer, antziako sumerian zegoen hiri e, bat Ba, kalkulatzen da, agian irure un mila biztanle izatera ailegatu zala. Ez da gutxi hori, eh? Ez da bateri gutxi egia zan. Aburto enteretzen badin, ba, duela bos mila hiri bat egiaia bilbok beste biztanle zituela. Jot, puz, pues agian berriro anekzionatzen du txorri herria eh? <laughs> Esorikor, bueno. Eta aratago, eh? Barakalda, Eta aratago, bai, bai, bai. Eta hor, bueno, badit, badode beste hiribatu, ba, seguraski, ba, gure entzulek, ba, esagutuko dituztenak, ez? Eh? Pues, Babilonia, Uruk, Lagaz, Nipur, bez? beste tainbat, bai, DBHren historiaan Heleningo Hirioa <laughs> jenge. Okay? Bai, Baino, bueno, pentsatu ber dugu irigintza beraren loraldia ematen dela batez ere zibilizazio greko erromatarrerekin. es? Hor da, ez bakarrik iria existitzen, ba, etxe kumulo bat bezala eta eraikin publiko kumulo bat bezala, baizik eta astendela iria bera pentsatzen eta iria planifikatzen. Izan ere ba, kontsideatzen dena ba, irigintzaren aita izan zen miletoko ipodamez, bai? eta bueno, bere izenatik dator plano hipodamikoa, dala hori pues, hiriak daudenean oso ordenatuak ez laukitxoetan ai da batzuekin, ez? hor azten da hiria benetan pentsatzen. Eta hau batez be, pues, ematen da e, loraldilik handiena gutxinez gure bueno, guure planetaren zati hotanez Europan. Ba, erromatar imperioarekin, eh? eta erromatar imperioak ematen duzuen segurtasunarekin, izan ere hiri asko zeuden eta irioiek hor zeuden, konektuta zeudelako ba, eh, arteria oso garrantzitu dekin, eh? e, kalzadekin, bai, Mediterraneoak berak ematen zuelako aukera, bai, mare nostro, un destino tener Roma Tarré que Claro, mercataritza bat e gertatzeko, eh, ez? O sea, esken en finean zu Mediterraneosoa kontrolatzen dozunean, ziurtasun batekin, ba, garraio oso importanteak eh egin ditzan. Bermatsoa ke zu Roma lungo tiene la divide no, no? eta horregatik alegatu zen Roma dividez eukitzera milloi bat bistan leintzinaroan. Epentsa, ezagun milloi bat bistan le eh vagaraian situesten baliabidekin, es, baina bueno, dakasunean Mediterraneo osoa azure menpe eta zurgatu ba, al dituzunean nolaabait baliabide guztiak hiri hortara bidera. esklau hor landaretan lanean Esklauak ba, es, Esklauak es? zuuzte.i. ez ziren hesieten ordaintzen ba, soldata emozionarekin eta lako gausekin. <laughs> Agian, bai, agian emprendedora eixiren, eta ez ekiten nola indik ez. Baina, hor, ematen da, nola baita, irien, atzekaldi atzek bat, pues, erromatari imperioa gainberan sartzen denean, ez, zigur gabetasuna, Azten da e, edatzen europatik batezbe eta claro, hor hiria pasatzen da hiri ireki bat izatetik hiri itxi bat izatera. Arres irraldoiak eraikitzen dira, ez? Eh, claro, Arresiak pintatu berditugu oso garestiak dira mantentzeko. Eta eñandi batean hiri askotan, ba sakrifikatu egin ziren, ba beste azpibegitura batzuk, ez? Pos adibidez bainoetxeak edo eh eta aketabar ba, arresi hoien mantenimendua emateko. Eta gainera, beste gauza bat gertatu zen izan zela, ba, nolabait, botere politikoa mugitu zela hirietatik landa ere mura. Nez? Pentsatu behar dugu, pues, erdiaroan zeinekzekan agintea. Nobleek, nobleek, eta nobleek non zeukaten boterea. Irian ez landa ere Ordan Hor, nolabait, erdiaroan ematen da, pues, iriaren garrantziaren galera moduko bat, Ez eta be bai, iriaren, biztan kopuruaren, ba, be bai, izugarrezko, ba, erori aldi bat. Azkaren olinertu behar da, gizartearen egiturak eta gizartearen produkzio ereduak, bat dintzen duela asko, iriaren rola hor barruan, iriaren izadera eta iriaren tamaina, ez da hori da eta horbe bai e, gertatzen da ba hirien planifikazioan atzeraldi bat e, gertatzen dela, ez? Gustiok pentsatu dezakegu ba eh aldesarrak, ez? Hirietako aldesarrak nola diren ba, askotan e, bueno, pentsatuta dago, ez? O sea eskeenean bere funtzioa, baino e, eskala globalago batera ba, modu bastante kaotikoan hando segoe lan tolatutabe, pues Plaza Batemem, beste zea desde aquí non baina, bueno, Eh, non berhartzen da berriro hirieen plangintza hori berpizkundea gertatzen denean ez eta bereskuratzen denean ba eh ba grezia edo erromatar filia hori eh edo bueno, igual, berpizkundean eta... hori da eta gero barrokoa eta abar eta hor ematen da berriro hirieen loraldi bat eta are gehiago ematen da bai Eee... E... Burgesia estenden la clase modua Magero eta Garantzean diagoa izaten, es? Hori esan behar nun. La burguesia, bueno, irietan kokatzen zen, es? Claro, irien eh, garrantzia hartze hori, bat be, Aro modernoan, erantzuten dio bebai Sorten dela hor Klase sozial berri bat, be bai ez da Garantzea gehiago Daukana, es? Dela de burguesia Etimologiko eh? ki, gainera, eraban adona Iriarekin, es? Burg eh, alemanes claro, Burg iria alemanes, burgo Da. orti datos en la pues hainbat eh iriren izenak, ez? Burgos, Hamburgo. Adibidez. Eta pues hor <laughs> Bueno, gaur gaurko sailobe bai bada, da ba, jakiteko e zelako edizio dependiente agaren, es? Osa... Oblian, eta bono, ez? O sea, normalan asko dituz ni du problema, que ta burkuan, es dauka gune aukerarik. ba jendeak ez eus matzan, eh, baño. Hor dago. Eta gero, karo, hor konfesial e, ba, berri bat, burgesia burgesiaren askundiorekin zer gertatzen da bebai, burgesia ba, horrek azten dela azten eskat, duela eskatzen botere politikoa bebai, ez? badauka nola bait, botere ekonomikoaren zati garrantzitu bat, ez? orain dikala noblesia posbalaka garrantzia baina, bueno, in, industriaroltzarekin eta ba, irautza burgesekin burgesiak ba, Botere hartzen dure, o, dirua, boterea hartzen du. Ba, ere, nahiz du, ezta? Batzuetan era violento baten nortuberdo agian Franciapean bezala esta. Horri da. eta beste bueno, batzuetan, pues, bueno, leunago batzuetan, es. Kontra da. Eta hor eh, sartzen da ba kapitalismoa eta irigintzaren arteko lotura. Oia ja burgesiarekin lotuta, baltututa, bueno, kapitalismoa, produkzio, sistema moduan daukagu, eta bertan, irigintzak, rol oso importantea da. daukaz, da? Dala, bueno, gaur egun daukagun sistemazken finean, eta gaur egun hiria ulertzeko, beharrezkoa dugu e, sistema kapitalista berak nola erabiltzen duen hiria ulertzea. Bai, sistema kapitalista ulertu bari, oso zaila gaur egun goiria ulertzea, ez da? Hori da. Eta horretarako oso erabilgarria da, adibidez, ziudades e, rebeldes, ez? David Harvey den ligurua, oso interesgarria ematen duela pues, nolabait ikuspuntu oso interesgarri bat onen ingurua. izan ere, bat, bere ustez, em, emeretzi, hogei eta orain beba joagitak bat agarremendean, bat, langileriak lortu ditu eskuratzea hainbat eskubide eta hainbat... Ba, nola bait onura baina badago bat oso garrantzitua eskapatzen zaiona dela iriaren ganako eskubidea azken finean, zeinek daka e, iria pentsatzeko edo planifikatzeko eskubidea zeinek daka eskumena hor baina kutsuko lugu moduan burguesiaren enba sektorek, konstruktorek eta claro, orokorrean irian bizidiren e, bueno, pertsonek Ez, erabaki gaitasun oso gutxi da kate, iria pentezerako hor Egia da, bueno, azken boladan, pues, suposatzen da daude la prozesu parte hartzaileak... E... Bai, eta hor benetan erritarroakia erabakitzen dugula, ez da teoria? Baina claro. hor parte hartu dutenaik, bueno, e, bueno... Hor karo, ematen, ematen dizute pues, aukera batzuk ez, A edo B. E. A berzein nahiago duzunez, agian... Ego Guatemala edo Guatepeo. Amarmilla etxe bizitza berri... Edo bosmila. Zusto o muerte. Luzuz kotxeak piztinarekin, edo piztina gabe. Hori da, hori da, adibidez, eh? Zorduan, karo, ba, erabakitzeko almen hori falta saio, orokorrean erritarrari. Karo, eh, pentsatu behar duguna da bebait, kapitalistek pentsatzen baldin badute iria, ba, zenolako irimota sortuko da. Ba, arreman kapitalistak berpi, eh, berpikasten dituen, Ziste iribera bat, ez? Eh? Ba, eta capital, capitalaren metan ketarako, balio duena, ez? Eh? Claro, izan ere, azkenean, capitaliztenen elburu azein da, odei? Mm, filantropía, no? Eh? Arian. A ver, no, vai. Baina, filantropía, capitala, acumulatzearen bides, ez? Eh? Claro, ah, se beste lanola izango alko ziren filantrópiko, ez? Eh? Ozean, emanako dute diru, ez? Eh? Claro. Pobren txako, pobre aksortu bari. Ideia da, gain balioa lortzea, ez? Eh? Gain balioa lortza. gero gain balio hori bebai ba, jarraitzeko inbertitzen eta kapitalista ez geratzeko atzean azkenen kapitalismoan bebei gertatzen da leia dagoela kapitalisten artean errobedatik claro, ateratzen mazara, ez ja jokuzkan bogotitzen zara hor claro. du, antzel gertatzen da, ba, kapitalista berak berriro berrin bertitu berdu gain balio hori ez, eta e, nolabait, kapitalen soberak inak inbertziotan e, birbalorizatu bertitu etengabe ez? eta horretarako Sartzen da eh, Ezena tokean Iriginta Izan ere Iriginta da invertitzeko sektore oso interesgarri bat kapitalista batentzako. Ba, bai, gaur egun, edon gomendatzen diote pisua erosteko alokatu beharrean, ez da, ez? Bai. Edon hori, gaur egun, erostendu pisua alokatzeko, ez? Eta hori pentsa esagun eskalatzikian, no? Duan ja, kapital handiak baur invertzio funtxeketa ere oso horron importante daukatea sektorea immobiliarioan, ez? Claro, ba, ez ara, ez daude bakarrik eh, ba, kapital 5 berri bat sortzen baizik eta bai sortzen dituzu esparru batzuk, zeinetan aukerak dauden Ez Beste e, ba, bueno, negozio batzuk sortzeko eta beste zera batzuk e, emateko ez. E, kasu honetan badu haipettzatu behar dugu finkoak oso esberdinak direla. Beste kapitalmoa ba, batzu etatik izan ere beztu ba, behar dugu EPE oso luzerako inbertzioak izaten direla. ez? Baizukkererekematera itzen duzuna mono bueno, horrek ba, urteak unzodeak irira hand ditzak ez da. Claro, horregatik hor... E, David Hartwick esaten diguna, da kapitalistek saiatzen direna edo bueno, kapitalismoa sistema bezala saiatzen dena egiten irigintzarekin da soberakin kap, e, kapitalaren soberakinak eta hor dagoen bebai eskulan, soberan dagoen eskulana zurgatzen ba zikloen arteko, kapitalaren sikloen arteko loturak egiteko hau da, ez gertatzeko krisi bat kapitalismoan Gainbera bat dagoenean em, kapitalaren E, Birbaloizazio gaitasunean edo, hori inbertitzen da a sektorea inmobiliarioan... Hori da, asko. Eta, bueno, horre karizkua daka, segizan ere, e, sektorea dut daka berezitasun bat dala, nazten dela, dela e, ba, kapital e, finko bat, kapital fiktizio batekin. Kapital fiktizio, izango lehitzetekela, pues, hipotekak, e, prestamoak, interesa, eta, bueno, eta, bueno, hau exorten... Era baldo ikuten. tuta daudenak en sektorea inmobiliarioekin, ez da, hipoteke claro. nazmakizunan ikabe... Ba, ez genuke gaur egungo eredu inmobiliari izango, ez da? Karo, hori da. Honetan, kapital e, fiktizio hauek dakaten arazoa da, bebai, ba, nolabait, gero, behin ekosten duzunean, ondasuna ondasuna bera baldin badaka gaitasuna bere burua birbalorizatzeko gertatu daitekeela burbuia bat, bes, 2008an gertatu zen, besoa, da? Adibidez. Se, karo, hor gertatzen da momentu batean, pues, karo paperaren gainean, etxe bizitzek dakatela prezio bat, ez? Kapital... Ba, esaltze no, beti gainean dituko dela prezio, claro, eh? Karo, etenka... Milagaren be... amarkadakoa ziren, beti, bueno, etxe bat erostein bertsioa zen, zera hortik, bost urtera, egian prezioa bikoiztuko zen, ez? Karo, baina llegatzen da puntu bat, zeinetan ondasun horiek ez dakaten gaitasuna, beraien burua birbalorizateko, ez? Ba, batean, ez dakit etxe bizita bat, balio izatetik, boste un mila euro, ba, nolabait, kapital fiktizio, re, eh, badakalako, j Kero, gomentu batean, norraitek esaten du zonen kosteun mila euro ez ditu galio. Eta da hor, nahi bezeko gaztelu guztia, ez? Hori da. Eta horbe e, bai, kero, pentsatu behar dugu dala, prozesu bat oso garrantzitsua ekonomiareako. Zenbat eta zenbat langile zurgatzen dituen, zenbat eta zenbat enpresa dauden hor sartuta ogarruan, ba bueno, hori da nola baita balbula dezkapen moduko bat, kapitalismoak antiaktibatu dezakeena momenturen batean. Ez? Eta ba, horrena dibide interesgarri bat, eba, izan daiteke ba, Parisen birmoldaketa hai patzen dela bai liburuan. Oia 19. mendean eitzen astan Napoleón ni lugarrenaren imperioaren hasieran, Napoleón Junior, de Na, colloio matematikea. Oia, Napoleón I, Napoleón II, ¿vez? Es? Con ese mago Napoleón ni lugarrena de la, bueno, me dan bien a Napoleón, me creo Bueno, bueno, banyo, bueno. <laughs> bueno, francés adquiráis. Curiosidad de historia común. Eh? Bai. Eta kare Orduan gara de Parísen. Gertatu izan ba París izan zela ba frantzera hautatik, ba Garayortara arte Iri oso-oso... Ba, matxinatzeko tendentzia batzekan, ez, Parisek. Izan ere, ba, mila sortizan da berragoita sortziko iraulta zikloetan darrek, ba, oso aktibo egon ziren, Parisek orain dikan bazen ez gaur egun ezagutzen dugun Paris, baizik eta e, Parisek erdiaroko Paris bat, Parisek asko estuago bat, kale oso estuak, oso ilunagoa, erdiarokoa, eh? ilunagoa, zekinagoa bebai esan ber dago Bai. Bai, eh ba baliabide higienikoak pues ese dire, no so será que es pues según pues canalización y que se goden, es, se goden cerarí. Unos años se nos Baño caro. Ba barricada casi uden, ¿es? Eh? Ez keko horrek abantai bat ematen du. Kale, ez direnean, zuk ezindituzu, ba, zure soldatuak sartu hor nahi duzun bezala. Ezindituzu, ba, adibidez kainoiak erabili protesta bat e, zapaltzeko. Eta, karo... Salditeriak ere, agian zaiago kiko sartzea. eh? Eta barrikadak egitea be bai asko zerrezagoa zen. Edo kalea, bueno, kaleak izteko, eta... Na, karo, hor nazten dira bi idei, ez? Alde batetik, ba, nola baita... Ehm, Paris garbiago bat egitea ez, Paris hiriburu hiri berri eta argitsuago bat egitea den ideia eta kontrol sozearen ideia. Eta hor sortzen da, pues, gaur egun ezagutzen dugun Paris, ez? Argien iria, ez? Argien iria, Eta bebai, arekin, eta, eta bebai iri bat, zein etan, bueno, hausmanek berak esan da, ez, hausman, bueno, gara jomentan prosesiren eskutatzen, esaten zuen nik nahi dut i, e, ba, iribide batzuk, ez? Zabaltasun nahikoarekin, zein etan, pues, pasatualko diren, soldaduak formazioan, eta behar izan ez gero Artilleria, gara, eh? Pues, agian artilleria erabili, agian Pasifikatzeko, pasifikatzeko pizkatzeko bat eta hor Ikusten da, ezberdintasuna adibidez mila sortzen da berrogeita sortzenko iraulta, ba, eukizuela. Bueno, nortuz bueno, den monarkia bera gotatzea, ez da? Hori da, hor duan, pues, bueno, arrakasta moderatu bat eukizuen, bes? Eta Parisko komunaren arteko ezberdintasuna. Parisko komunean eh, egin zutenan izan zen, pues, bueno, efectivamente, ejerzitu da sartu, ze total, hori pues, zegoen... Eh... Ba, kera, zeinotu zuten prosienoekin, eh, Parizeko langile clase den aurka, gerra declaratzeko, es? Bai, bueno. Bara, jendea badaki hau eso Zaur <gibar -se> Haussmanen, ba bueno, errepideak erabiltzeko estrenatzeko es? estrenatzeko artilleria, artilleria erabiltzeko es? gero hor, bueno, naziak erortik biliko ziren txans de goblere eh? ba, ja naiko erabila daukidu efektiak ma, segura eski Macronik ere beharko balu ba, eta, bueno hor eh, hor interesgarria daude bai no lemantzen prozesu guztia daude bai no la zen, sortu zirela la entitate finanzadeo berri batzuk kriston pufoarekin Ah, bai, bueno Especulazio eta sektore inmobiliarioa, no? Ekpensatu goluke, bueno, eh? Bai, bueno, contua da hausmanek claro, sortzen zuela Sistema zeinetan enten Bueno, expropiatzen zituzten Bueno, xe hor, jendea bizitazan, eh? O sea, igual jendeak ez da ki, baino Bueno, baina jende hori azkenan claro, Echak e, botatzen dituzunean, normalen etxe biotan jendea bizitaz Normalean Baino, bueno eh, Pues, kasuenetan, expropiatu egiten ziren organiera centro ambiciensen jendea orokorrean langile sektorekoak ziren eta egiten zena izan zen pues, bebai eh núcleo berrietara bideratu eta kanpo fabrikatikertu es eta dira inco centroan bueno ecologicoagoa es gertuago bizitzea no, eta orduan claro egin zutena izan zen ba loteka satitu hori eta gero entitate finantziero bueno hor tarako sortuak zeuden entitate batu en bitartez Eraiki, e, etxe bizitza berrien eraikitzea, finanzatzea, gainera zeudela pues, bastante lege estatutan nola izan behar ziren, ez? Zer nolako moldeen barruan kokatu behar ziren. Zergartatu zan? Bueno, momenturen batean finanzatze hori pues, aia gatu ziren entitate horiek e, ba 2.000.000 markoko sorra eukitzera, franko abarkatu aurgon ez dakitzen batera izango den baina burrada ah, so, bat, so, bat seguru. Ba, inflatsioa hor kontuan hartu eskero 1.000.000 sortzireun da gaur egun arte ba. baina bueno, eh, Napoleonen imperio erorizenez hor pues, bueno, beratuzan komo pizkar kamuflatuta, krisia, gerras daki ba, zer krisi bat ondo dut beste krisi ba, pufo bat diskutatzeko Et, eta hor bueno, ikusten dugu ba, lehenengo bueno, buenos, lehenengo yo había es, baina bueno, pufo bastante garantizatu batez, Ma, yes. iri bat lotu, lotuta, es. Bueno, innovación positivo, antes na pone un Claro, ena, bueno, ena. que bueno, capitalismo un onurak, es. Bai, eta oriko sustendu goorduan, zelan nirigintzak funtzio bikoitza daukon, eta, alde batetik, bai, kapitalen metaketan laguntza, lagun txamaia ere. Bueno, clase borrocaracore, bueno, burguesia que era hido un tresna moduan, ba, ba euren nai aurrera eramateko, es. Eta horren beste adibidea argi bat, da, estatu batutan gertatuzen suburbanizazio prozesua, bereziki bigarren mundu gerraren ostean eman zena, baina, bueno, hori aster txeko, eh, ogeta margarren a marca dara joan hogaren nengo, izan bueno, ba, beste figura importante batzuk, beste innovadore batzuek, General Motors, standar oil... Behai eta Firestone enpresek, bueno, horiek guztia motorea inustrialan lotuta, pentsatu zu den, bueno, tranbierak, ziren aigual oso nono agarriak, txekau, tranbieratek azken filan du dut petroli horiek erabiltzen. Da duan, aukera hor, bat hainbat tranbier erozteko, estatu gotu hiri e, askotan, eta, bueno, behin erozita, tranbier horiek izteko. Ez da, bazkenan zuk, irabaz erotua dituzu. Zer, tresna obea, kompetentzia, Baño, ¿eh? Bueno, bueno, es que enseña fin, ya... Bueno, el bañado de a su Indiviento a su encuentro, saludo de la coes ¿eh? Bueno, bueno. Nean, o sea, no la Garra yo vi de colectivo bat ver, Su comunista bat saludo la co, o sea, baño, a ver es Vaya, está, oi, vámonos y En general, monto secreta barba alde batean, euren irabazeki lortu eta bueno, gainera komunismo ari ere aurregin euren BTVar bete patriotikoa betetzen ez da. Gero gida bueno, pailleren matesela oso badosego norekin tamio betzen da bergota beraztian mila eh, $ko multa ipinio tema eta bueno. Jogeratu eh, gratuco siren canton chillotan, no, oie, krese. Ba, egon silen mono, bueno, kiebra jodet cosolio, mena esortu zuten nor. E eh, bisirautea, esta. Eta zuk ez entzenen nerekin de narira, claro, bigarren mundu garen ostean hor, bueno, e, ba, mamua, edo zegoen, esta, eh, o, eta tubetetan ba, komunismoren edo no, ensegon, esta. Ota orria Eta egiteko, behar hainbat neurri ipin zituen martzen, ezta? Eta berez, suburbanizazio prozesua ere, neurri hoien baitan sartu ezakegu. Izan ere Charles E. Wilson, General electric burua zena, eta gero Eisenhower-en aurkularia izango zena, Eisenhower-en estatutako presidentea, Joder. bigarren mundu, gerra maitu eta gutxira. No da biltzen, eh? Porto giratoria, ez hori. Bai, bai. <risa> Hore planteatzen zuen, bueno, A, er, estatu batutako arazoa bihitzetan labor mildu zitekeda. Alde batetik, Errusia atxerrian, Errusia zen atxerrian estatu den arazoa, eta etxean langileak ziren arasoa. Eta doan berak planteatu zuen, bueno, berak eta gero, gobernuak, suburbanizazio prozesua izan izanzitakela herramienta ona, bihauei aurre egiteko. Alde batetik, e, planteatzen zen, bueno, iriak askozes disperso agogitea, industria dispersatzea, horrela bombardeoen enbidez, Ez inizateko hori goitik bera, zuntzitu, ez? Bigarren mundu garen, estatu batuak, ba, bueno, esperientzia handia lortu zuen bombardeoetan, es? Ba, Alemania bombardatuz, Japonia bomba nucleara ere erabilitz, ez? Bueno, Baina, basekiten... bakke ba esartzeko. Hori da, eta basekiten, orduan, industria batera baldimasegon, esko zerrezago eta merkeagoa zen, hori guztia bombardatzea, ez? Eta tartean, bat-en bat, sibilen bat edo baldimasegoen, horrek ere, ez ekarren arazorik. Eta duan, hori, plantatzen zuten, bueno, estatuteko industria dispersatzea, etxakeri dispersatzea, horrela, bueno, baerazo nuklear baten aurrean edo, hobeto erantzun alizeteko. Eta gero, funtzio importante da deno, periurbanizazio urbanizazio prozesu dena, peri urbanizazio prozesua da, bueno, iretatik kampora, eramatea, Herritaraba pelikuletan ikusten dituguna oso gigante da. Bai, daudela etxeak eta etxeak eta etxeak gaina da tan da, alberdiña gascotan. Con mitzenutos orresen zaldena galcha. Bai, niku hoy hori beti pentsatzen dut bai. Baña, bueno, igual galche madira o beto, eh, petrolera industria coal. Eh? Bueno, claro, oriazkean pasarte maldipu su sures en baquia, es. Claro. Eta daan bueno, periurbanisio procesura tan ene eh, kontuan hartzen zena zen azkenean, bigarren mundu geran ostean. Eh, milloika soldadu bueltatuko sirela, estatutatutara. Eta, bueno, soldatu horiek, igual, osopozik egonesean, ba, igual, antoratuko zirela, langile mugimendoren barruan, igual, komunismoa begionez ikusiko zutera, eta egin, estatu eh, orden liberala edo, ba, kolokan ipini zetsaketela. Tadon, planteatuzena bueno, zen, bueno, huazen langilea hoek, lehenengo eta hain eta gainean ere, klase erta inkontzientzia bat sortzera, zek edo, claro, zuburriotaren ezen mundu guztia, joan. Pelikula amerikanoetan, zuburriotan normalean, ba, oien nazala, ez, bertan bizitin jendearen nazala, suria izaten da, ez? Ez, es, baina, estatua tuetan arrazekeria dago? Ba, bueno, ez dakit gaur egun, baina berreta margarren amarkadako planifikadoren artean nik esan dunke, ba, nahiko, nahiko zabaldu segola Agian, bai, es, agian, bueno, dago anekdota alfamatua, es Moses eh, izan zela, ba, Nueva Yorkeko irigintzen ardua duna Es, eh, bueno, ba, imajinatu zuenean Nueva York eta, bebai, bere inguruko eh, espazioak eta zuela. bueno, ba Nola bait, ba, erre gunea, izango zala eh, Atlantic City inguruko zonal de guztiori, bueno, hor ondartzak daudela, paseo marítimoak que es. Eta, karo, horra nola, nola el duko zan jendea. Trenes? Es, Mercedes. Autobuses, ariat. Es, es. Kotxean. Claro. Kotxean, ze, karo, azken finan, estatu batuetan mundu guztienetaka kotxean. orduan, zuna, sustatzeko. Eh? Azkata zuna, duzunen juteko, pues kotxean. Karo, ze arazu egon zen hor, agian, ba, kotxa jendearentzako jendearen zako, sortu zirela pasoan batzuk ez? Eta, karo, autousake ziren pasatzen, altu eragatik. Na, karo, kotxeak bai. Zen, eh? bai. Eta, karo. Habían sustado un excursione de la bicicletada de claro, normalean seña de cartaz autobusak. Pues, beltzak. Bueno. Es que claro, si uno ha ido a un petpatikusi playa, pues claro, orimos ese Mos cari. mos, mos ese eh? que suen, claroamente. Todo hor e, ba, en Orocorán periurbanización ha sido procesurado tan universidadusen. Eilian centro d'Angalitu Balangile klasaren sektore Txiruenak eta estatu estatuetan gien bat, ba bueno, Beltzak edo edo ziren, Txiren eta. Eta Kamporatera ziren, bauri, eh, klasertain berri horretako hainbat sektore ez da. Eta horretako betu, eh, gobernutik bultzadan diagin zen. Eta berez, bergotaboz garen urtetik, bueno, bergotamar garen amarkadatik, iluroi Amarka milioi bat etxe bizitza ere ikizen urtean, ez da du betu tan, impulsor, ere, ekonomia martzan ipintzeko, ez, ba, karo, lehen gerrarako erabiltzen zen, lanindar e, guztiori, ba, bueno, beste sektore batera bideratzeko, eta zan behar da, eraikitzen zen, milioioetatik eguneko laurogeia irien kampoaldean zela. Eta duan, milioetzen da, irurogei dako, ja, estatu dutatako biztanerianen gehienoa, zonalde suburbano oietan bizi zen. Landaremoa eta iria batuta, baina jende gehiagoa bizi zen zonaldo oietan. Eta gaina, zonalde honek ere, bueno, lehen ez zaten genuen, es? Langileak dispertsatzea eta ere beste helburua zeukan. Lehen langileen aizialdia, bueno, kalean, emate zen, espazio kolektibuetan, beste pertsenatzuk ikusten zituzten, em, bueno, bai, era kolektibu baten erakitzen zuten algegan aizialdia, eta berri suburbanizazio prozesu lortu zen, langilean aizialdia saloirara, mate, etxeko saloirara. Etxeko saloiran saloira zer zegoelako, gara jorretan ere, ba, gero eta inderan diego hartzen ari zen, telebista. Hortzen zen horrela, eh, langilere dispersatzea eta gainak erdi klase ertaineko kontzientzia sortzea eta telebiztaren zentraliadea ematen horrez. Hori pentsatu behar du nolabait frankismoak ere Espainian egin zuela, hor arrez eh, txelizita ministroak oso zuen. Berain nahi zuela un pais de propietarios no de proletarios, ez da. ere... Ja, etxe bizitza propiedadean emanez, eta gainera, bueno, e, e, gasto handi baten bidez, estatu batutan, hipoteka baten bidez, ere, estatuak zoztengatutako hipoteka baten bidez, ere, eh? ja, langioi baseukaten zer galdu, ere, ez? Ez zinen proletarioak, ba, kredituztela, kateak gatzeko, biziketa, ja, oie, bueno, baseukaten kotxeak gatzeko, bere etxe bizitza suburbioetan, bere lavadora, bere telebista eta bar luze bat, ez? Eta duen hor lortu zen, horren bidez, bueno, langillerien enba sektoren kontzientzian eragitea eta, bueno, mantentzea estatutako orden kapitalista. Esta. Bueno, azken finan, etxe bizitas, dio izateari usten kapital ba, e, mota bat, kapital finkoa, izateari, ba, desa, pentsatu desakegu bagian Eh, fondo buitre Raldoyaoek dausena nortik hortik pues bueno, etxe bizita pila batero estendituztenean bueno, ez da nahi dut zelako jarri pues, jendearen zerbitzu batek eta spekulatzeko ira lortzeko beti kapitalismoan hori ba, ba, ez attenda helburu nagusia eta todo bueno ya egin du ba, hori Mesopotamiari buruz estatuto liburus Paris liburus jo. urrutira joan gara eh bai es igual a purtxo atere Urbildu berko, gara ez da? Gaina aprobetsatu zuzien, ja, bueno eh, kalean gaudela, gainera ez basterdezagun ba, ere segertatu den hemen gurenguruan, gurenguruan daukagun bueno, bilbo bilbooren ganez, ez aldaketa gertatu diren eta gero bilbo sortu den metropoli horretan ez Eta horretarako ulertu behar dugu, bueno, e, lehenzuk gorka zaten zenuen bezala, azkerean hiri baten izaera markatzen duela gehien bat, ba, sistema produktibak, ez, gara sistema produktiboak. Eta hori bilborekin gertatu zena. Bilbo mi asociando Berota Marrean, 10.000 visitantes le baño situen, bueno, va txiki bat, hor, ba Ibera pentsuelako iparraldean, ba bai, mm. ba komertzioaren ba, bidesapurtzu bat handitu zena, baina bai, bai, jendeak egiteu konparazioa, adibidez, erromatar garaian Garayan, Iruña Beleia, ez famatua da la astarnategia ta hori, ba bere momentu honenean, horenean, biztan visitantes situen bai. Be Berasori, Eduardo Bilbao, Euskal Herriko Zen, baya, bueno, bat, bat ez da gara horretan handienetako zen, baina handienetako eh, bat, batek hamar mila biztanez ba, zituen, baina mila bederatzireunenako biztan eri hori ja, mila gainditu zituen res, hor tartean segertatu zen, industrializazio, prozesu, bat. Oso, sakona izan ere, bueno, e, burdin mehatzei eskeres, hor zeuden mehatzeak, e, gertu zeudela eta, gainek, karo, sekatela berezitasun bat, zala, Burdin bat kalitate oso honekoa ez eta gero gainera dakazula portu bat eta itxasadarra e, barrol oso garantitu bat jokatzen du Zingertuago gainera karo, San Francisco inguruan eta e, mehateria zer dela Esportaziorako aukera pare bat ematen zuela, kalitate berdineko burdina, zegoen bakarrik e, Suedian ez? eta karo, arazoazan Suedian zegoela mendia, hor mendipuntan eta portuetatik urrun, de hecho e, burdin hori esportatzen zen Norvegiatik Eh... Bide oso luze bat egin ostean. Bordeoan, karo. Berres, orduan, Bilbo, karo. Ma, bueno, kilometro Orru. baina gutxiagora. Eh, Bilbo aile gatu zen eh, urte zehaz batean, ekoiztera munduen ekoizten zen eh, altzaren euneko berrogeia. Ja. Bueno, horrek ekarri zuen, mairiaren handipeen etengade bat, balangileak etorri ziren... Eh, Ba, inbandekutatik, ba, lehenengo gertutik, gero, are ba, eta urronagotik, onalanera, ba, mehatekitan, eta sorten zikoan industriara, ezta? Eta, bueno, karri zuen ere, lehen nazalduan moduan, bakraze sozial berri baten agerpena, burguesiaren agerpena. Gero eta indar handiago batekin. Eta, gero, jende guzti hori hor segonez, gero eta jende gehiago, eta, gero, burguesia zegoen horere, bairabaziak metatzeko naia. Eta hori sartu zuen, maapura, ba, pari zen gertatzen zan denaren antzera, Ba, hemen ere pelotazo pelotazo nahiko potente bat eman zela, eta hori nun eman zen handienetakoa ba, areetan eman zen, getzoko hau baten unertu behar du, are lehen, ba bueno, itxasadar baten amaierazela, ondarres betetako inguru bat, marisma edo urdaibai bat baina urdaibai moduko zehose hori e, bai saiatu zirela, lehenago moitzen eta baina, bueno, ezela modurik egon ezela osando funtzionatu ez baina, claro, Hordur eh, arte, hori lur komunal hazen hori, desamortizazio garaia, ja, ba, bueno, eh, burguer zen, eskura ipingi zen, ez da, gainera persio. Naiko merke bate. Eta ora gertu zen Máximo Agirreren figura, agirretar nagusia. El más agirre. El agirrizimo, igual. Eta honek, bueno, hau visionario bat izan zen, ez? Eh? Eonek ez guan garajerik, baina la ere innovazio oso, oso handi bat garatu zuen. Eta ikusi zuen, bueno, desamortizazioak, ematen zuen laukera ausandibat, ganga presioan eskuratzeko lur batzu, eta gero bueno, aldaketa batzuk egin oztean, bazkoz ez gareztiago saltzeko. Okay, eta esen motz geratu, ez? Ez, ez, ez, irabazi, oso potenteak erabazi zituen, eta gainera, bueno, erosizuen terrenokantik adeare, izugarra izan zen, izat, bueno, bere, izatez. Beredar erripropioa eginan zuen, nahi bat. <laughs> bai, areta ipatut nik, baina berez maksimo agirrek erosizituen lurrak, aretatik erandior arte aile gatzen zinen, itzazaren parte Da, bueno, egin zuen erosketa izugarri eta gero ikusiko dugun moduan, ere, behortzik ba, gintzituen ez ziren txikiak izan. Eta duan, bueno, maximo oso argi zeukan lurroiek nahi zituela. Eta lurroiek mila sortzion da berroko tamasean ipin ziren subaztan, enkantean, eta enkantean egin zen, era paraleloan bilbon eta gazteizen. Izan ere, gazteizen zentralizatu ziren desamortizazio prozesuko, hainbat hainbat kontu administratibo. Eta doan or, bueno, eh, Bilbon badago sehaztutaz, el año atzen subasta, eundago eh, eta amabi puja agon siren. Eta presioa, bueno, sortxiko istuzen puja horieta. Asiena marmilla pesetaren truquea tera zen, eta eskenan lauro benmilla peseta horreindu zituen. Jo, nahi zituen, eh? Sotero García, nahi zituen gizombatek, eh? Baina zituen Máximo Aguirrekerosi. Karo, hasienan badirudieset, zez, gainera gazteizen ere, bueno puja arean dia gau egon zen non da berro sotero garcía basitudio ma bueno hori barik el dituzela eh? eta Joaquim Fernándezek erosi zuela baña eskenan bono Zer datzen zen? Bi hauek, bueno, eh máximo Aguirre rente estaferro asiela. Es. es estáferro ya, estáferro ja ekin ja. Máximo Aguirre osargisu kanu rolloena siturata, vamos. Bueno, ba, te estaferro ba eta bermatu zun bai Bilbon eta baita Gasteizen ere. Berak irabiltzeko zuela puja hori. Ez eske eskatu Máximo Aguirre los dituen eta ba, bueno, garapen era masituen Borreik, berden besala izan edo lehen hori ba marismak xirena ba igual ba, txoriak, engol, xirena ortik, bat xoriak xirena nortik gain bat animaliz eta dira ematen ez duen ezer hori da eta arazori ba máximo era oso eh, argian kompondo zuen o da ema zuen lehen zen bueno iba iba zi si joan nortik gobe la iba ya hameiten zen ahor marismabietan edo Eta, pentsatu zuen hori inkorde basela, ez da. Bueno, arazo bat, asken finean, ez? Bai, bai iguali bain anticapitalista basela, edo, baina, uno, irabaseak esituela albidetzen. Bai, bueno, ja eman izan ditu arazoak, ez, eh? goldeak eta holan. Bai, hori geroago, baina, bueno, hori ya behin salduta terrenuak, orduan... Hauri ya besteriga, orduan, maizemogre plantatu zuen izan zen, bueno, ibai hori bai, mugitu basela. Eta mugitu zuen. Eta gero, hor lur hori ere, ba, bueno, e, urbanizatzeko, prozesu hori prestatzeko, landetako, hainbat ingeniari arri zituen, frantziatik, eta hoi, ba, pinudiak eta ipin zituzen lurra hor joateko... E, finkatzen, ez? Finkatzen, hori da. Eta gero, ja, bueno, maximo girra hor egin zen, baina bere seme alabe jarraitu zuten bere, bere bidea, bere... Bueno, Beren bizio hori, bere... Hori da burgesiaren hori naiz? Burges bat ezagertzen daren beste bat agertzen da bere hori, Tokia, Artzeko. Baten bat prestes. Eta hoia ja erosizuten bat faltazen terrenua eta hasi ziren ja hori urbanitzatzen hor. Pleitoen bat eukizuten tartean udalarekin, izanelen pasatu zaite batzea, baina desamortizazio garaian. Lurroiek estatuaren menpe gelitu ziren, hor eh, duan gitzeko dara zuen diruri jatzoa, eta, bueno, horak ditik pleitoetan izinen hauekin eta eh, jatzo izan balut da igual ja ba, gaur egun bezala segura eski que gobeto ikusiko zuten ez baina, bueno, agirretaren aurrean getxeko da lagalei horretan zela bimila, eh, bistanleko elizate batek, ba, ez egun zeregin ez da, miluoko burguesiaren kide ilustre batzuen aurrean ba, ez zango zuten bueno, La Gualdeano, eh? Hori da, oiek se desango zuten, esta. Tau da nore, pinizten ya urbanizazio prozesu amartzen, eta san behar dugu, bueno, irabasiak esirela txikiak izan. Izan ere, lursail bakoitzeko metro karatua 0,2 pesetetan orain zuten desamortizazioan, Eta gero hau lortu ziren saltzea, lau koma lauro betairu pesetetan. Beraz, bueno, irabazi... Bueno... Elegantek ziren ziren pelotazo, ona izan zen. Margen polita. Bai, jauzu manen ondo jarraitu zuten, eta egirat artean, bueno, bat gasto guzituztela, es. Ibai bat mugitzea, ba, bueno, eslamerkea izan behar. Baina, bueno, irabaziak ere galantak izan ziren. Eta hori gutxi ez, ya Ibai ya mugitzea... Bueno, ya euren aitak Ibai ya mugituzuen, es. Eta hauek, agirrentar junio horrauek, erabakizu zuten, ba, bueno, Zer, berailek, bestari gabe. Bai, bueno, beste kapitalaren batekin ere, baina eurek zuten aretara, eramatea metroa, berez, aretara joan zen lehenengo, eta algortara beranduagoen duzen. Ta, eta tartean ere, bermatzeko Eurien ba, proiecto urbanistikoaren arrakasta hor ba, Garaiko erregea amadeo de Saboya ere gombida tu xuten Gartarazeko eh, ah, bueno, bueno, Gaurio gombesala eh? es Bebo que en fin, ya esken finian hor como aurpe bat Claro, influencer remat Horida, influencer remat Amadeo Saboya zen gara influencer Bueno, persoena famote eta gaiera Bueno, botere politiko nabar me da dekin ah, Claro, pizkate regeas arenean es eh? pues Horrek kache bat ematen du eh? es Asuntik Claro, follower gaiago haguean son Instagram Horida Horida Eta hor duan, ba, bueno, hori eh, zantzen, apur bat, aretako eh, urbanizazio prozesua da olenengo pelotazo. Ez da? Eta ikusten dugu hori, azierako garaionetan, zera hamburguesiak, egiten bueno, zuen, ba, nahi zuena zuzenean. ez. ba, ba mugitu azera? Bai, maia mugitzen dugu. Trenbidea dekarri trenbidea ekartzen dugu. Bueno, ez den inolako... Baina hori garapena dago, dugu. Bai, baina bai, bai, ja momentu atentik gaurakera, ba, bueno, badirudi hori estatua ere azizela pizua hartzen ez. Baya, ja, burges desberdein artean ba, gauza zentxudunagoak planteatzeko eze, pentsa beste, burges bakoitza mugituko alu, bere, bere terrendatik pasetan deni bai ba, hagin, gauza kiriatek erauzando joango, eze. Eta doan hor ja, sartzen gara planeamenduaren garaia eze. Ja hor, bueno Bilbo Metropolitanoak olenengo plan, planeamendua, frankismo garaia egin Karo, frankestein bat izatetik ez, Bilbo Metropolitanoa nahi dugu koherentzia bat. Hori, ba frankista oa, eze. eti, frankismo nahi doa, eze. Ja. Eta doan mia, Berrogeta bostean aprobatu zen eh, Bilbo komarkalaren lehengo plana. Eh? Bilbo komarkalde txitzitzaion. Eta hor, bueno, jordurako, ja segoen ba, naiko definituta Bilbo metropolitano, baina hor, bueno, egiten zenazen, abur, ba, planeamendua eginez. Eta hor, zonalde eh, funtzionaleka banatzen zen herrialdea, hor, planteatzen gainera, agertzen da plano nosobarregarri da, oiar bat agertzen delako, oiar baten forma baten diote Bilbo metropolitanoaren, eh, eta gondizatetute, karo, burmuña dagoela Bilbo, burmuña dagoela Bilbo, nez? Gor gara, hau da, Gasiaren zentroa, va or Gero, em, eh, Edo eskerraldean ¿eso eh, el procesatzeko? Ba, burdina prozesatzeko lekuak, industria, Fàbrica, da, ba. Hori da, Horidea, gauza causa gainera es ocha, es gainera, sabeleta ko, bueno, ba causa ez es. Orbizitza oso oso gustosoa. Eta gero berriz, eskumaldean getxo inguruan eta agertzen zen, em, bustan elegantea, es, gaña bu, bustan majestuosoa De intenciones, eta ahora que tezen getxo, Berak plan honetan planteatzen zen isa basa la refugio de élites. Zuzinen, bueno, no bueno. bueno. la van que Nasi, egun, ff, ma, Azkren, el, ba, az, dituzte, es manera ba, sin ba, bueno. Ergera sin totas una esquerzendela, gracias. Vaya, ya es que está una sin Gabregun, a jerga o despleñada. Asken gausa ver a gente con el vas, berba que llegó la noche de ustedes. Ahí. Taanquismo va garbi si te resulta mal, fabriken ondoan. Ba, langilla que lo chusma igual de tu colio, elitea vai. benetan, va ba, bueno, esadian astu hien de horrekin, esta la visiada ya. Eh, eskumalde angeror va ba, proyecto en parte de sen Chorie, bat, pero hori esen hori aurrera eramateko edo, bai emantzela, ba, Bilbor-en anekzioa, zori erri guztiarena ba, larrabetzu kenduta. Eta dudan, hori ja, bueno, planjera horretan, noait planteatzen da planeamendu bat, argi pintzen da Bilboren zentroa eta e, planeamendu-en dela industriaren garapena bermatzea eta industriaren funtzionamendua bermatzea, menire, bueno, argi pintzen dut, eh? zer, zer zenden planoren anekzioa, ba, kapitalaren metaketarako klabea zen sektorea, hau da, sektore industriala, berroi garrana markadan bilbor ba, horretzako inberzela plana, eta horren beharretarako. Gero, bueno, burguesia ondo bizitzeko ere bai, baina, bueno, industria, industria bermatzea zen lehenengo, ez da, burgesia engegoteko, ba, bueno, irabaziak egon behar zitzen, Eta, gero, ya, ja, eskenik, eskenengo fasea haipatu dezakeguna, Bilbo Metropolitanoaren garapenean da, bueno, balauro gara namarkadaren ostean biziduguna, ez? Dela, ya, ja, bueno, industriaaren gainbera ikusi zen, bueno, industriaaren beste maldekutara, ez? ore con bat mad buruka es bauskal du una buruka eta bar, baya, bueno, zen, ba bueno askenean planteatutuzen ba hori reconversio industriala deitzen sena edo ez eh google gem effector bueno anger error system eta ordan ja bilbo e, irugarren sektorera bideratzea pentsatu zenean es Horra, abrogi gara Namarka, nolabiteko krisia bizizan zuen iriak, ez? Iri guztia planeatu zen industriarako, eta, claro, industriai jotrakoan, zer egingo zen horri aurregiteko, ez, orduan hortik eusko jarularitzak eta milboko diputazioak, milboko udalak eta ba, foro bat, edo, ipinitzuten martzan, plan estrategiko bat garatzeko, esan behar da foroen eta mageritzeko da, politikariak, empresari eta teknikoen bat, beste motatako erritarrek... Bueno, zen ba, supedakizu, jendeaz da bizi irian. Zenez da nik, ez, azkena bez, ba, iriaz da bizitzeko ez, eta Hau bekargi plantetzen zuten, kar, orain arte industria den bide, segun gara irabaziak lortzen, horain, bueno, buelta bat eman behar diogorri ez, eta hor plantetzen, ba, servitzen iribaldortu bertzela, turismoa bultzatu bertzela, eta claro, bueno o or, os interesgarreada eskenean que momentuan momentu ba kapitalismoaren berren arabera ba hirimota bat edo beste planteatzen dela, es. Hirin industrial bat izatetik zerbitzu hiri batera pasatzen da, es. Segun ba kapitalismoaren ordenazioaren arabera. Claro, les la planteatzen beharren arabera hori aldatea, es? Es, es. Ba, esker ditu esun su moduan, ba bueno, kapitalak berduenen arabera, es. Ta oriko ez noisu era eskotra transformazioa ba, Emanduela Bilbao, es. Bueno, or askotan esaten den eh hau ba, ekartzen diren eh, momentuan asko erabiltzen da ba terminado da eh, suntzipen sortzailea, ez? Eh? Prozeso de destrucción creativa. Hori da, maioria dibe argi ikusi zen, ba, ba rekaldea usoan, ez? Hor, hainbat pertsona bisitiren eta bademola momentu autobide bat egin bazen, kotxea kotxea imposatzeko, ez? Hemen ere eh sofritu bueno en suburbanización, prozesu arekina, ez lan estatutoetan chiquita que no es en, estatutu, totan, ues, en la. Kotxea bultzatu zen periurbanización, prozesu horretarako, Ba bueno, men ere Es que está tu e estado tu acto Torrengaosa baina hemen puesperando hago eso. Claro, da duan en Menera irugueta Bargana marka, vale, ba, Beregaraia Mosesek, su última mandima situen Beltzenausoak edo autobideak pasaosite sen norte, ba bueno, en Menera, eh, eh, ba, bueno, ba, ba, claro. bueno, eh un gobierno franquista, por lo tanto su en batetik, autobide bat planta toda eta ta urtik ba 18 visita bota berbasiren, ba en segunda la salida. Claro. Atarigun sinugarri, proceso de destrucción creativa su que se tense nuena edo gaur egun ikusten dugun, ba, bueno, zelan lehen langilea oso asiren batzuen zuen gentrifikazioa prozesua, edo lehen industria zegoen leku horietan ba, bueno, e, pelotazo urbanistiko berriak ematea, ez? eta hori interesgarria, zelan teorizatzen zen testuenetan itxasadarraren funtzio berria, esaten zen zelan, e, industriaren garaian itxasadarraren funtsio sorriak zen, ba, bueno, merkantziak mugitzea, ez? eta horregatik industriak okatu zen itxasadarron duan, leku privilegietotan, eta berriz gaur egun ja Induzziak ez daukun espizuare, planteatzen da, itxasadarra izan behar dela, gehien bat, e, ba, servitzu eta turismo horako, ez? Eta hori ikusten dugu, ikusten ari gara, gaur egungo, transformazioetan, eselan, itxasadarra ondoko zonaldeak gari diren konpontzen, hortik, ba, bi, e, bide gorri berdinak planteatzen, paseoak, gugen jaima beran undauan kokatuta, ikusten dugu transformazio urbanoko prozesu guztiak, zorrozaureko prozesu guztiak, itxasadarraen inguruan egiten direla, itxasadarrai, funtzio berri hori ematen, ez? Funtio, e, ba, aldirako, eta Bueno, azken fina, momentu batean, pasatzen da, ba, ematen du dirua, ez? Industriak ematen du dirua, ba, orain zerbitzuek ematen dute dirua, beste e, sektoriagian espekulatibago batzuk ematen dute dirua, orduan, karo, e, ateratzen dugu industria hiri zentrotik, ez? E, eta gaine askotan deslokalizatu egiten dugu, ez? Beste herrialde batzuetara. Eta, karo, orain daukaguna da iripolit bat, hiri erakargarri bat hiri dinamiko bat jendeak invertitzeko, ez? Inbertzioak erakartzeko, nolabait, ez? Hiri leia Eta, bueno, horretarako bai e, beste hainbat kasuetan, jarri e, izan dira beste plan batzuk abian, ba hiri leia kor leia ez? Adibidez, Bilboraen kasuan edo betu esan da e, Euskal Autonomia Erkidegoren kasuan, ba momentu horren batean alegatua izan planteatzera Euskal hiria deitzen zen hori, bez? eta zezen euskal iria, euskal iria esan, ba, nolabait iru-iriburuak lotzea garraio sistema eraginkor batzuen bitartez. HTA, ez, eta, bueno, HTA, dobi, a, dobi a, da, inbatat dobi da. HTA supera da, inkorra da, dakigum bezala. Eta, e, claro, iru-iriburuak funtzionatzea makro bat bezala. Leiatua alizateko beste E, nolabait hiri handiago batzuekin. Es? Pues Bilbo izango da Euskal hiri oren muina eta lehiatu izango da Londresekin. Claro, Eskenan planteatzen da, bueno, kapitalismoan guztia bezala lehiaren terminotan. Hiri aria ja bihurtu dira marka bat, produktu bat eta lehiatu beste makrourbekin makrourbeekin. Eta kompetentzia hori lortu alizateko tamaño naikoa izan behar duzu. Horidan bestela atzean gelditzen zara eta kapitalistei bezala, pues... Bai, bai, jaten zaitu uste, es? Eh? Ba, arreinan diak azkenean, arreinan estaina ere, jaten du, es? Eh? Jan, edo jan daizan. Horida. Eta hori, bueno, hau ekerete hori setzen dute, planteatzen dute, incluso Bilbo berduela hinterland bat, ba, Gijonetik bayonar artes, Gijonetik bayonar arte guzti, oiek, Bilboko aria metropolitana hona edo urbiltzea, es? Eh? Bilbo izate horko referentzia hori erek da lortu ez, baina hori ba, bueno, teorizatzen zen ez. Eta e, ulertu behar du ere, biluenen transformazio momentuenetan, eduro koran, lauro egaren amarkadatik aurrera, bizitugun kapitalismoan zikloan hemen, eltzen dela e, periurbanizazio hori ze, sektore imobiliario ere joten da hartzen ez. Ba, industriaren berakadena horrean, ba, bueno, bestera batean behatatu behar da, eta hor, sektore imobiliarioak ere, ba, bueno, tajad hartzen du ez. Eta hor, aipatzeko moduko da, Euskal Herrian, artificialitate diren lurrak, irukoiztu direla mila bedatzen lau, laurogeitik bimila marrera. Hau da, mila txento laurogeian eh, hektaria bat baldin bazegon urbanizatuta, artificializatuta, sementos beteta, bimila marrean irukoiztu zen hori. Pentsatu behar du, gordo, no, gota urtetan eh, historion zehuan zehar, baino hiru bider lur dago de urbanizatu dela, ez? Eta gainera, askotan, lurrik onenak, ez? Ibai hartzean e... Hori hau nek ja, durarte, nekazaritzarako erabiltzen ziren lurregokienak, ez? Ba, artifizialitu du dut, dut nienela, ze nekazaritzarako egokek izatez gain, bueno, e hor espekulatzeko ere gokiak dira, ez, Bai. Ota, ba, nekazaritzea galtzen duenez rol hori, ba, gaur egunen kapitala ba, gutxi erabitzen da, nekazaritzea, es? Horita, ba, komparazioz. Sektor inmobiliarioa, ba, rentagarra dagoa ba, da, es? Eta Bilbo Metropolitanean, mila irureun hektaria eh, galdu dira ere, bimila seitik, bimila maseira, es? Orduan hor planteatzen da, bueno, e, jarraitzea ere ikitzen, es? Populazioa jaitzearen, ere jarraitzea, ba, sektore jaten emateko, es. Eta hortik aproa lotuta bai, hirien azkenean oinarri ekologikoaren lotuta ere, eh? asko iba tdu produktzio ereduak zeran era egiten duen hidia, be aurrekin eraban lotuta dago ere, baditzu un valia bide naturala, que es bueno suka si eran meso botan bien uraren gantik gertu egon bersela, eh bueno, necasaritza, o sea, e, pro, necasar producto el diversidad la Eta luertu behar du, gaur egungo egun hiri eredua eta albidetu duena gehien bat izan dela eh, ba, petrolea edo, bueno, herregaifosiak, orokorrean, ez? Eh? Bueno, azkenean eraikitzen diren hiri moldeak dira hiri molde petrodependienteak, ez? Mm -hmm. Nola mugitzen da jende asko hiri batetik bestera edo herri batetik bestera bere lan tokiti e, bere txera, ez? Ba, kotxean. Claro, horrek egindu, inkluso, eh, iria eta landa ere monarteko muga asko lausotzea. Eh? Entzene, bizkaian gaur egun zenbat zonalde benetan rural eh, gelitzen dira. Zizaner, eh? jende asko igual, bai, landa ere monbizida basarri baten edo, baina, gero, irira joten da lanera, autobideak erabiltzen ditu, es? Eh? Bai. Orduan ulertu berdugu hori, bueno, eh oso dependientea dela gaur iridea eta eus. Elikada una Kobe bai, esas que enfiñan calorias, cuenta, hay que batean imaginatzen baldin badugu petroleoa etetzen dela, e pones de la gertatuko ba, egun bat digo estera, baino gertatuko balitz, zen baterako hornidura dauka Bilbo esalako hiri iri batek. Bai, hiru e, egun eta Bi egun hiru Bai, depende, ze produkturako ez, eh, eta, gara, hundi kekarriko benuk ez, metrolia <laughs> gabe, elikagaia. Zugu lezatezen nuen, bai, Roma atar garaian, bai, Romak, bai, miloi bat biztan lezituen ez, bai, onertu behar du garaio horretan, biztan leheren eh, gutxien goa bizizela irietan. Nik adiese, bizkaiko datua dauka, bizta garen mila saspian dolaro eta saspian, bakarrik euneko sortxiko malaua bizitzen, bos mila biztanle baina baiagoko bai, irietan. Ja, milagetzen dugu, tamar erakoia ja, uneko ilotamar koma bederatzia zen, ez? Baina, hau ja. porzesua mundu maia lene ikusi dugu, eta berez, bimila saspian lehenengoz, jende gehiago izan zen munduan hirietan lan deremuan baino, eta ulertu bat dugu, lotuta dagoela, erregai gai posileko... Ematen en dute eta ondia, ja, burbat ba, e, asunarketa horrekin edo, esan behar dugu, ahia ba, zelako izango diren etorkizuneko hiriak ez? Izan ere, gu, bueno, e, gubiziganetik guztent duguna gero eta iri handiagoak daudela, gero eta jende gehiago bizidela irietan, baina hori segurazkin momenturen batean eten beharkoa, ez da? Hombre, nola baita, pentsatu behar dugu, hirien moldea, ba, nola baita izateko iraunkorragoa eta e, ba, Bai, es mantentze koiria gaskenean, eh, ba bueno, hai bad biztan le berritu ustela, bueno, biztanle, o sea, berdutela, ba iriti campo iriarantzako lanean, ez, Gaur egun funtzio hori inandi batean petrolioak betetzen du, eske na. Bai, ba, bueno, no lan la bait. Verda, la nindarbat edo bestela esbaldin badakazu bat, behar duzu teknologia bat albideratzen dizuna, ba lan gusti hori egin da izatea kasu honetan gaur egun dakagunez petroleoa, ez? Ba bakineria erabilli dezakegu, eh, ba, garraiorako bai, ez? Baino, bueno, momenturen batean hori etengo balitz, pues bueno, pentsatu asi asi pentsatzen, ba, baliabide urritasunean eta bebai, bali, ditugun baliabiden, pues, bueno, erabilera efizenteago bat egiten, ez? Eta bai, bueno, pentsatu berdugu, eh, hiria e, ez dela izan behar ba, gutxi batzuen onurarako eraikitzen den, ze zer, baizik eta, bueno, eske hiria, bueno, hirian jendea bizida bai, eta, bueno, hor, datu moduan agian haipatu eh, desako berriro erroman gertatutakoa, ezta, erroman milioi bat biztan bizitzen alduzen imperio erromatararen eh, gorako puntuetan edo ez, eta berriz erromataren imperio jokzizena marmilla biztanetan gelituzen, ezta, horan gertatu behar dugu hainbat iriri hori gertatu azaila ere etorkizunan eta duan zen garrantzitzu den, Ba, nekasa lurrak edo, mantentzea, azken fina, bueno, horrek bermatzen duelako elikadura, ez da. Eta horretarako daukagu hemen? Bai, horrekin lotuta, gombiatu bat ekarri dugu, ez? Aprovezatuz, bueno, gubereraren aiko txaur bildu garen ez, ba, ekarri izan dugu. E, Itxekitekoan zuzuen ere horren inguruan, ez? Bueno, nekasa ditza, eta bar, ez? Eta horretarako okugu, bueno, txante diko kile bat, Salti. opildu gurera. Kejo os armoduz. E, eh, da kontai de zu, bueno, ez? Eh, zer da o Txandegi? Eh, vale, ma o Txandegi berangon e, sortu dugun hortu komunitarioa balda. Eh, duela ya Mi, bi urte, ba, beste kolektibo batetik, e, berangoluraren defentsa espekulaziaran arka aritzen zen kolektibo batetik etortzen ginen batzuk eta beste pertsonekin e, batera ba, okupatu genituen e, landa batzuk e, suntzitu nahi dituztenak e, ez dakit e, historia errepikatzen den edo ez baina ba, justo agirre familia da zabea eta pelotaz urbanistiko bat eman nahi dute eh, ba, bueno, ba, lura hoetatik guk eh, elikadura, elikadura buru jabetza alderikatzen dugu eh, gelditzen diren lure emankorrak landu eta mantendu behar eh, ditugulako angaudelako eh, baina eta... gertarra hoek ez daude ados horrekin. Ez, haiek, bueno, etxe bizitzak eraikina dituzte eta... Gizataren hon gizaterako, edo... Bo, zi si hurrenik diru atara, txeko. A, bona, zuk uste. Bai. Eta, karo... Ui, esten tuten, ah, bueno, urain, ba. Eta... Ara sa so Susanekoa. <coughs> bueno... Eta, karo, hor e, planteatzen dena berangoko e, berangonegin edute nontan, zer da, zer egingo dute txante xantegin? E, bueno, e, apo, aparen planteamendua apur bat trampatia da, ze mugitu dituzte lako... UPO Geienak, herriaren eh, punta batera, ez eh, dago zen dago igual hor, zona inunda, inundable, eh, zona ite que igual. Bai, dago... bai, ko es que, no naiko correlación diago, no. bueno, VPO normalmente inundable jo, mira, se está que sabe ti que. Bai, bai dicho, eh, según un bueno, un técnico bat izango da segurazioa, <risa> segurazio. <así>, eh? <risa> <risa> <risa> bueno, pobre Coveto claro, dago... de aquí te griteritan. Garri digo, eso es lo. estatuta. Orduan duan, or, or, eh, segunaren hondoan, eraikiko dituzte VPO gehienak, eta 80, inala, bo, aldurrauek daudela metrotik nahiko gertu eta ondartxatik gertu ba, eraikiko dituztenak, izango dira libreak, ziurrenik hurrenik oso gaztiak, eta... Claro, eta... Benjen de diruduna kereukibaldurako non bizi ez. Gara, bai. Justo leku, beren enten, ez? Bai, ez kasualia dudutza, baina... <laughs> Orduan hori, ba, eh, eraikina dituzte etxe bizitza huek, ba, ba. alegria. Heman hodute, kriston pelotazo. Ez da bakarrik, ba, agirretarren, neo-agirretarren gauzatzen. Ez da genetiko bat, eh? Claro, xe, gainera huek ez dira, de oritxinan agirretarra, azalek dira beste batzuk. De ullis, sabetik ez dira, de ullis. Naiz eta... Horri e, zan behar dugu, euren arbaso bat, nik, bueno, egon naiz saioa persatzen, eta euren arbasotako bat, baiz saiatu zela, maksimo agirre baino lehen, Horaretako eh, terren horiek erosten, desamortizazio baño claro. lehen, saiatu zen horiek egiten Baina, onzenzio, kontuzau da, maksimo agirretan, claro, maksimo agirretar, agirreta, ba, txikiago bat, eh? Haun maksimo nentsako da. Horri da. Egan urti da Tokio itzena. Claro, e, Baina, be, pentsatu behar dugu, ba, berangoren kasua, ez dela kaso bakarra uribekostan, sorokorren uribekostan bueno, ba badago holako, eh... bueno… Bai, itxasoa dago, faberka ba, gutxi daude, eh? Zorduan ematen dio xarma bat, es, refugio de una, de senle, de eh? Refugio d'elites, zen lehen, eh? Frantzize nitzetan. Eta arain, refugio de kiem? Hori daba, konstruktoren. Bueno, Segura, eh? Eta refugio, da, bueno, ben txan dekuban, non iraba así, desente. Bueno, gustatzen zailes, eh? bakarrik ikusi berdugu, pues adibidez, urdulis eko kasua, es? Nola bueno, ere ikiluten izugarrias, que nengo marcatan. Uso pelati, gondartza da bidean ere ikituzen txalet gusti, oie, que es? Bueno, eta oren diken da mitzen la rabasterran daude hor egiten, bueno... Va, bueno, más chaleta que es que más... Hombre, es va, espada, bloque, va, ja te rico, ¿eh? Claro, muy bien. Se vistan de mota de la carrera y de uh -huh. de... Bai, ba, txalet txale batea joteko moduko, nik, nik nintu ezkenakarreko, nintu ah, bueno. ez konfruktorea, e, Eta, orain daukagu dugu e, da, e, pilpilean Getsoko apoa ez? Hori da, berez Getsoko Apoaren aurkako plataformako kide bat etorriko zen, adiapo plataformako kide bat, azkenan ez izan da etorri, orain e, e, jotak edautzelako alegazioak prestatzen, plan honen aurkako alegazioak. Baina, bueno, gutxi ora eradatu da, bai pasatu dizkegutez, badakik guaportxo bat horren inguruan. Eta esan behar dugu, bueno, lau mili azeire unetxe bizitza eraikitzea planteatzen dela. Legeak kalbidetzen duenaren maksimoa, diño eurek, baina, bueno, eh, hainbat arkitentoren arabera, inigo galdean, Arquitecto de Navalides, ba, bueno, e, Muga hori dizen, dute benetan eh 1.000 atxibiltsa gutxiago eraiki alkolituzke. Claro, egiten dute hasta la cot trampati batzuk, es. Triki maiotxo batzuk. Bauren legea, incluso bueno, legea ja eginda dago la constructorentzako, baina ez da nahikoa, gerturen kasuan eta Dale. eta orrendin que jaurekin adutez. Me claro da la lege di burguesa. Orduan, seientzako dago eginda, pues burgesaintzako eta bueno, pues burges batzuek grabakitzen baldin baduten momentu batean ke, agian, es, agian gratudira hor aldatzea, eh? bueno, aldatzea es. Seor gero askot Ba, gertatzen dela eh, eraikitzen diren gausekin, ez? Ba, askotan egiten dutela politika dekos konsumados. Bi, jazta. Bai, baina eraikita, ez? Vamono. Ba, bono. Bai, edo, bueno, edo etxe bat botatzen dugu, ez? Eta ba, pero, gero... Ez dugu berri horiekiko, ez? Bueno, karo. Hor bueno, hori eketzoko planean eraikitzen da, planteatzen da, eraikitzea aliketatxe usitza gehien, eta aliketatxe bizitaba bestu gutxien, bere sorere, bueno, mati regularia egin dituzte eta minimotara ere heltzen ez direla dirudi ez da. Eske ez que beste bain ere, puse, biztanleria mota erakarri nahi dugu, oh. ez? Claro, tabreremo tartean ere badago pelotazo es? bai, eh, eh, no ba, en el Mat Bachoquian, vamos, que no nos bajos Antonio gaur egungo Amaia Aguirre, bueno, Aguirre ere. Agirre abizena Aguirre abise nada, or badago patroiat, es? Bai, ez aquí, te he tenido que correlación no implica causalidades, mañana casoletan, Agiambai, Agiambai. Ikertu berre con Gausabat, igual genetistentzako edo antropologotzako, agia. Eta hor daukagu, santirentzako beste galdera bat. Ba, hai, oso oso interesgarriak kontatu duzuna, baina egia esan zantien zaitu ekarri otxantagiri buruz itxeiteko. Hori haitzaki hau txasen, gehien bat, bueno, zure faceta musikalari buruz itxein nahi genuen, izan ere... Bueno, 80 ditik ere, atera duzu eh, kanta bat, ez da? Eh, bai, bai, grabatu benuen kanta bat, eh, desalo jarrizkoa gauden ez, eh, agirretarrek oh, tenuntziatu ziguten ez, eh, tenuntzea bat jarri ziguten eta desalo jarrizkoan gauz eta orduan ba, oroitzapen bat izateko eta eh, bizitugu momentuak oroitzapeko eta eta hori, ba, grabatu benuen kanta bat. Eta ban kantau dedikatu nahi diesu agirretarrei? Bai. Agian ez dutela oso ondo hartu ez, hori ba, okupatzearena, beraien lugurrak eta guzti dori, baina, bueno, ez, zue korain nikan, agian Bae. mantentzen du, zuei txarrepena, baina, bueno. Bo, okupazioa, bak, iku ez dutela guztoko, baina, igual kantau, bai, bai. Bueno, gustu, agian momenturen maten gitziz aldatzen dira, ez. Ba, bueno, kantau, eh, besap temazo agirretarren txako, eta, bueno, eh, urrengo arte entxule eta, ikusle maiteak. Hau seguraski izan da, egin dugun zailorik txarrena. <laughs> Es el número de coñitas bueno, ¿eh? ¿Eh? ¿eh? ¿Qué pasa? Geneko etzeak parkina Pastelan ginda gisa ordeko gu burgerkina Oiarrenak arelez gozze lai bat behiakina Guztiari dario ustelkeri usain bardina Baina por lan artean dorretze batean Bado guzaretzen gaitu benoazia Azpalditik ondo dobulako ikazia. Baina por lan artean, doretxo batean, balogun zaretzen gaitu denoazia, aspalitik ondorogun lako ikasia, hau zormanean ere interagazia. Horru zerba, horru dito batean zemario hartu azalora zia, zerba, Tu It's a